Василь Юхимович Шевцов – рід. Міфи і легенди України. Як чотири брати змія здолали. Жили-були чоловік із жінкою. Жили, як всі люди, нічим таким не відрізнялись. Хіба либонь тим, що мали чотирьох синів та ще й неабияких? Зовнішньо хлопці були схожі один на одного, а от за нахилами – дуже різні. Один був схильним до мудрості і вчительства, другий – до характерництва і всілякої військової справи. Третій полюбляв все збирати докупи, все опорядковувати і налагоджувати. А четвертого – хлібом не годуй а дай щонебудь зробити для задоволення серця і душі. Росли брати дружними, всяку справу робили разом, допомагали татові і мамі, аж поки не стали дорослими. Ось тоді покликали їх батьки та й кажуть, час вам, хлопці, вилітати з батьківського гнізда, час шукати свою пару і свій шлях у житті. Ми ще не старі, і доки ви, Ходитимете по світу, якось зможемо самі собі дати раду. А чому ми маємо йти кудись в інші краї і там шукати свою долю? питають брати. Невже ви не бачите, відповідають батьки. Що навколо стільки горя, руїни, безнадії і несправедливості що ми можемо зробити, коли нашу країну захопив страшний, триголовий Змієвич? Хитрий, жадібний, і віроломний. Були ми вільні й щасливі, а тепер зранку до пізньої ночі маємо на нього працювати. Та ще й податки платити. А хто не може заплатити за своє житло, за воду, яку п'є, за повітря, яким дихає, то змій забирає все собі. Ми постаріли і вже не можемо ні працювати, як раніше, ні податки платити. А якщо... Ми не сплатимо податок до осені? То каже, що й із хати вижене. А як же так? кажуть брати. Змій один, а нас багато ціла країна, і невже ми не можемо його вбити чи прогнати? Не можемо, бо Змій дуже хитрий він не один захопив нашу країну, а з цілою купою змієнят, гадюк і інших повезучих гадин. Спочатку, щоб люди їх не пізнали, всі вони набрали людського обличчя. А потім грошима, владою, своїми доньками-гадинами, що набрали образи красунь, та різними спокусами перетворили багатьох наших чоловіків у зміїв. Не таких, як їхній цар, менших, але таких жадібних, без соромої совісті. Чваняться і знущаються вони над братами своїми, бо вони тепер не такі, вони обрані самим змієм. І як тільки з'явиться справжній чоловік, то кидаються вони на нього наче вовча зграя і загризають або як круки, викльовують йому вуха і очі, щоб він нічого не бачив і не чув, щоб нічого не зміг зробити змієві і змієнятам. «І що, невже нічого з тим змієм не можна зробити?» «Не знаю», – відповів батько. «Але кажуть, що є дід, який все знає і все вміє. Та ніхто не знає, де він живе і як його знайти. Бо якщо хтось знатиме, то і змій проте взнає і знищить діда. Кажуть лише, що живе він на святій землі, і та земля оберігає його і сили йому дає». «А де ж та свята земля?» – допитуються брати. У кожного народу є своя свята земля. Місце, в якому народжується цей народ. Це місце подібне Пуповині, якою дитина зв'язана з мамою до свого народження. До того часу, поки народ пов'язаний з родовим місцем, він буде жити, рости і розвиватися. «Не журіться, тату, не сумуйте, мамо!» сказали брати, ми знайдемо того діда, а якщо й не знайдемо, то самі придумаємо, як здолати змія. Зібрались, брати, і рано вранці, ще до сходу сонця, вирушили в дорогу. Йдуть, брати, собі, думають, що робити. А тоді той, що наймудріший, і каже, А як ви гадаєте, якщо я хочу володарювати над країною, то де має бути моя столиця? Звичайно, там, де свята земля цього народу. Тож треба нам іти до столиці і там шукати діда. Прийшли вони до столиці, та в кого не питають, ніхто нічого не знає про того діда. Тоді мудрий і каже, найкраще сховати те, що всі шукають, на самому видному місці. Тобто, щоб ніхто ніколи не подумав про те, що скарб, який шукаєш, стоїть просто так як нікому не потрібна річ. А ще коли мова йде про те, що живе серед нас дід, це не значить, що живе його тіло. Буває так, що людини давно немає на цьому світі, а його думки, його душа, його мрії і бажання живуть і живуть серед людей. Неподалік від столиці є висока могила, в якій похований великий син нашої святої землі. У своєму заповіті він дав наказ, як вчиняти зі зміями і змієвичами. «Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражую злою кров'ю волю окропіте». Замислились брати, а потім наймудріший і каже. Звичайно, самі ми не зможемо подолати змія зі зміянятами і власних змійголовців. А тому давайте розійдемось, і кожен з нас має навчити людей своїй справі. Бо лише разом, всім народом можна подолати найсильнішого ворога. Розійшлись брати і почали вчити дітей, юнаків і юнок, бо людей у віці уже не переробиш, як не пересієш поле восени. Мудрий вчив думати, бо того, хто розумний, хто думає власною головою, того не можна ні обдурити, ні зробити своїм рабом. Характерник навчав юнаків захищатись від Зміїв і захищати інших третій брат збирав усіх докупи в єдиний сніп, пов'язаний перевеслом роду і українства. А четвертий той сам творив дива з усього, до чого б не доторкнулись його руки, та вчив інших винахідливості, творчості. Високій майстерності. І коли виросли і змужніли сини і доньки Раїни, то піднялись і знищили змія зі зміянятами, а разом з ним – своїх змієголовців. Звичайно, можна було б їх не вбивати, а просто вигнати. Але тоді зміявичі захоплять іншу країну і будуть пити кров з її простого люду, бо інакше жити вони все рівно не можуть. А що ж, брати? Після того, як країна звільнилася від змія і змієвичів, юнаки одружились і разом з іншими ранцями почали будувати нову, щасливу, раїну Україну. Батьківщина Кожна країна нагадує територію, на якій ростуть різні рослини багаторічні дерева і кущі, однолітні корисні рослини і рослини-паразити. Тимчасовими мешканцями цієї території можуть бути різні тварини, птахи, комахи та інша дрібнота, джерелом існування яких є рослини або продукти їх життєдіяльності. Якщо територія обмежена, то серед усіх рослин є ті, що домінують на ній і які, немов би, є її обличчям. Іноді на такій території можна вирізнити дерево, що виділяється серед інших віком, розмірами, своїм впливом на оточуюче його середовище. Це дерево є господарем на своїй території. На кожній садибі, дачі чи в саду є таке дерево. І так само, як в лісі одне дерево набирає сили, захоплює собі все більше території, Своїм корінням забирає собі більше поживних речовин, а своєю кроною більше сонячного проміння. Пригнічуючи сусідів-конкурентів. Так і серед етносів у кожній країні є корінні, найчастіше домінуючі, і ті, що співіснують з ними поряд. Це можуть бути рослини і дерева, які споконвічно живуть поряд, а можуть бути і незваними гостями – тими, що різними шляхами потрапляли на окреслену господарем територію. Сусіди рослини проростають корінням і гілками на чужу територію. Вітер і вода – різні істоти переносять їх на сіння, що за найменших сприятливих умов проростають на новому місці, займаючи місце і ресурси рослин-господарів, та ще й волаючи при тому про братерство, інтернаціоналізм про рівність, свободу і демократію. Іноді такі захожі гості можуть бути добривом для дерева-господаря, і воно не звертає на них уваги, аж доки не відчує, що його ресурси кудись поділись і що воно починає засихати. Погляньте на європейські країни, які заполонили представники інших країн. І ви дійдете невтішного висновку, Братерство, свобода, рівність, інтернаціоналізм і взагалі всілякі ізми мають, як і медаль, дві сторони – добра і зла. Для тих, хто під прикриттям цих слів і лозунгів захоплює чужу територію і чужі ресурси – це добро. А для тих, у кого забирають їх, позбавляючи джерел існування і перспектив на майбутнє, то є велике зло. Для кожного допитливого і незаганджованого ока повсюдно видно прояви безперервної боротьби за територію і ресурси життєдіяльності. Невже життя може будуватись лише на конкуренції? Звичайно, ні. Для того ж допитливого ока не є секретом демократичне співіснування в тому разі, коли істоти мають різні джерела існування, як, наприклад, кози і корови. Одні люблять траву, а інші – більше кущі, бур'яни та всілякі багаторічні рослини. Те ж саме стосуються й території життєдіяльності. Одним рослинам подобаються кислі грунти, а іншим – лужні. ескімоси пристосувалися до холодних умов мешкання, а жителі півдня – до тропічних. Тож ні ті, ні інші не претендують на чужу територію життєдіяльності. Але і в цьому випадку є своя межа. І поки трави багато, а травоїдних мало, всім вистачає, що їсти. А коли споживачів більше, ніж ресурсів, між ними починається боротьба за виживання. Тля, що знищила рослину, повинна знайти собі іншу або загинути. Тож розумна тля має з одного боку так регулювати свою чисельність, щоб не перетнути критичну межу, а з іншого боку дбати про те, щоб ресурс споживання не виснажився, щоб залишався джерелом благополуччя тлі. Природа побудована, живе і розвивається за одними й тими ж законами. В малому велике і у великому мале, або куди не подивись, скрізь одне й те саме. В цих висловах відтворена споконвічна, народна, а точніше, Божа мудрість. Споглядаючи природу, нескладно зрозуміти будову людського суспільства. Історію, стан і майбутнє різних рослин етносів на території тієї чи іншої країни, у кожної людини своя доля і свій шлях на землі, але кожна людина мріє про щасливе майбутнє, виношує в собі реальні і нездійсненні плани, хоче бути не такою, як усі, а живе таким самим, як майже всі, сірим буденним життям, не пробуючи хоча б щось змінити в ньому. А якщо й пробує то там, де легше. Легше котитися вниз на дно буття. І важко йти вгору до осяйних вершин духу і розуму. Легко і швидко руйнувати, та важко і довго будувати. Легко байдукувати, нічого не робити, нічому не вчитись, жити тваринним життям. І важко, ой, як важко день за днем, крок за кроком втілювати свої мрії в життя. Звичайно, можна для цього самому щось робити, а можна, побачивши, що поряд знаходиться твоя мрія, захопити, загарбати, вкрасти, привласнити її. І там, і там людина досягає бажаного. Ось тільки наслідки різні. В першому випадку людина набуває знань, оволодіває різними навичками і технологіями. А тому, досягнувши мети, може ставити перед собою іншу, вже з меншими витратами часу і ресурсів. У другому ж випадку захоплене проїдається, а оскільки людина нічого не вміє, то знову прагне забрати, завоювати чи просто вкрасти чуже. І це стосується не лише окремих людей, а й іноді цілих народів. Все, про що говорилося, стосується і нашої батьківщини, України яку заполонили величезні зграї хижаків і паразитів, і яка переживає один з найважчих часів у своїй історії. Питання лише в тому, чи ще є в нашого етносу сили і воля протистояти чумі третього тисячоліття? Чи зможе він стати здоровим і продовжити свій, йому шлях даний у Всесвіті? Святі місця України Кожна країна, як і територія, на якій вона розташована, не схожа на іншу. Бо якби якісь дві країни були в усьому однакові, то не були б різними, а однією. З прадавніх часів роди племена розросталися на територіях з різними кліматичними умовами і з різними джерелами своєї життєдіяльності. Найдавніші люди жили за рахунок дарів природи, які збирали, ловили, вбивали. Але та чи інша місцевість має обмежений ресурс і не може прогодувати велику кількість населення. Значно більші можливості надає табун приручених свійських тварин. І якщо перші люди любили свою територію любов'ю споживача, захищали і намагалися розширити її межі, то ті, хто розводив свій продукт харчування, любили більше свій табун аніж територію, бо табун споживає траву, а трава росте, де йдуть дощі. А дощі цього року йдуть в Поволжі, а наступного – біля Карпат. Перші отримали назву етносів-збирачів, другі – кочових. Однак і ресурси табуна не обмежені. Вони дають лише більш-менш гарантований ресурс життєдіяльності на відміну від удачі на полюванні. Врешті-решт настав час, коли частина людства сіла на землю, ставши землеробами, виробничими етносами. Та яким не був би етнос, жити без води він не може, а тому життя завжди притягували до себе ріки, а точніше річкові басейни. Саме на територіях річкових басейнів і сформувалися різні людські популяції сорти, які отримали назву етносів. Різні ріки впадають у різні моря, а тому навколо цих морів формуються суперетноси, так навколо річок, що впадають у Чорне і частково Балтійське моря, сформувалися слов'янські народи, навколо тих, що впадають у Каспійське, тюркські, навколо тих, що несуть свої води на північ від Фінляндії до Уралу, у Грофінські, навколо впадаючих у Середземне. Романські, Балтійські і Північні моря – Германські. За законами і принципами будови Всесвіту, все в ньому від атомів до галактик має своє призначення і свій шлях даний. Не є винятком і етноси. Кожен етнос має свої задачі і своє місце в еволюції людства. І для виконання своєї ролі він отримує необхідне інструментальне забезпечення – мову, ті чи інші здібності і можливості. Неабияку роль установленні і життєдіяльності етносу відіграє територія, яку займає даний етнос. Звичайно, територія ніколи не буває однаковою і завжди має свої, притаманні лише їй, особливості. Чи не дивно те, що більшість столиць тисячами років не змінюють місце свого розташування? Взяти хоча б той же Київ, який спалювали і руйнували десятки разів, а він, як птах Феникс, знову і знову поставав на тому ж місці. Коли розглядаємо мапу України, то в першу чергу звертаємо увагу на природні і рукотворні дива. На ріки, гори, розломи земної кори, ліси, озера, степи, родовища корисних копалин, на замки, собори, мости та інші масштабні витвори людей. Більш допитливе око помітить, Місце розташування, різних мистецьких шкіл і напрямків, промислових центрів та центрів науки і культури. Але майже непомітним залишається ще один ряд особливих місцин, на які практично ніхто не звертає уваги. А саме тих, що дали життя майбутнім творцям духу і інтелекту етносу. І тих, що визначатимуть моральний шлях етносу, його можливості і навіть сам час існування. Одним із незвичайних місць в Україні є Київ, на території якого перші поселення виникли ще близько 25 тисяч років тому. За легендами, саме звідси, за 5,5 тисяч років до нашої ери, аж до Японії та Індостану, від наших прабатьків пророк Рама, тут народжувались і діяли тисячі знаменитих діячів у всіх областях життєдіяльності нашого етносу. І незважаючи на численні руйнації, Київ відроджується знову і знову, і наших друзів і ворогів до нього тягнуло не би магнітом. Про Київ можна розповісти дуже багато цікавого і несподіваного. Та достатньо лише однієї загадки, щоб відкрити неординарність даної території. Як відомо, мабуть, найбільш відвідуваним місцем у Києві є Андріївський узвіз які полюбляють не лише туристи, а й люди з творчими і мистецькими нахилами. У таких людей немов би відкривається внутрішній духовний зір, який відчиняє двері в інші земні світи. Згадаймо майстра і Маргариту Булгакова, розпис Андріївської церкви М. Реріха, після якого останній разом з дружиною О. Реріх пройшов значну частину Азії в пошуках таємничої надземної Шамбали. А ще знаменитого демона Врубеля, портрет якого буквально виписаний із потойбічних світів. І все це відбувалось на досить обмеженій території, при тому що зовсім поряд знаходиться Лавра. Взагалі майже всі найдивовижніші місця знаходяться вздовж течії Дніпра. На Київщині і Черкащині відкриті найдавніші міста царства – центри трипільської культури. До них відноситься Майданецьке – родові місця Білої Орійської гілки планетарного людства. Тут народився і похований духовний батько українців Тарас Григорович Шевченко. Тут на Черкащині є особливе місце, відоме своєю нездоланною волелюбністю. Нескореністю ніяким силам і обставинам, місце народження великих лицарів захисників Орійського духу, Холодний Яр. Згадаємо козацькі походи, Коліївщину і гайдамаччину звитяжні часи Української Народної Республіки. У середній течії Дніпра знаходиться дивовижні за своєю енергетикою пороги, протягом тисячоліть на них засновувались і зникали столиці, найвідоміші з яких. Готів Германа Реха 4 століття нашої ери, козацької держави Мамая часів Орди, незбудована столиця Російської імперії Катеринослав, але й серед порогів енергетикою виділявся Ревучий він же ненаситець, про який у заповіті Шевченка читаємо щоб лани широкополі і Дніпро і Кручі було видно було чути, як реве, ревучий. А ще тут знаходиться сонячний центр впливу на землю і, відповідно, тяжіння різних народів і племен на землі України, що хвиля за хвилою накочуються на цю територію і тут згасають, не в змозі стояти під святим випроміненням небес. Якщо ж подивитись на Україну з космічних глибин, то можна виразно побачити її духовну вісь, на кінцях якої знаходяться Київ і пороги. За порогами нині вже не розглядіти під водами Каховського водосховища зелений луг – одвічне пристанище косаків-характерників, яких нині називаємо козаками. Майже всі запорозькі січі знаходилися навколо цього дивовижного місця. Місця поховань вождів і царів народів, пращурів родоводу нашого. Від зеленого лугу в давнину до міотійських боліт ніс свої могутні води, рукав Дніпра інд, ніс повз кам'яну могилу до спільної дельти з доном і кубанню, до знаменитих і забутих нащадками гер. Саме тут, в місці злиття цих великих рік, знаходиться ще один. Надзвичайно потужної енергетики життя-центр, відомий як родове місце безлічі народів, що починали свій шлях з Бричорномор'я і розходились в усіх напрямках, як розходиться вибухова хвиля. Давно на цьому місці хлопочуть солоні води Азовського молочного моря. Але й нині над цією територією вершить патронат Бог Небес – Уран. Звичайно, згаданим місцям не обмежується перелік незвичайних дивовижних місць нашої батьківщини. Необхідно було б згадати Львів, Луцьк, Ужгород, Острог і Почаїв, Тульчин і Олександрію, Чернігів і Ніжин, Глухів і Ромни, Полтаву і Лубни, Житомирське плато і Мавринський майдан багато інших інтелектуальних і духовних центрів. Але найважливіше і найголовніше полягає в тому, що від початку вся наша земля і наш народ позначені і освячені символом Всевишнього, триглавом, трисилом. І це є найсвятішим і найважливішим із усього, що даровано нам небесами, що є основою нашого буття, нашого шляху. Даного. 9. випробувань України. Якщо дивитись на землю зверху, з літака, то все внизу мале мале, наче іграшкове, малі озерця, крихітні поля в обрамленні лісопосадок з вивістій стрічечки річок, то тут, то там невеликі плями розкиданих, наче вітром, порозносило будиночків а оце з півночі на південь щось велике, зеленувато-брудного кольору. Здогадались? Ні? Це одне з дніпровських водосховищ, схожих швидше чи то на великі брудні калюжі, чи то на рукотворні болота. Найбільше і найбрудніше серед них – Каховське. І хто нині знає, що там під ним, поховане Україну ненависним людям, Найчудовіше місце нашої батьківщини – Зелений Луг, разом з козацькими січами. А вище Каховського, від Дніпропетровська до Запоріжжя, розкинулося ще одне водосховище, під води якого пішли знамениті Дніпровські пороги, про які промовляла колись провидиця Сивілла. Скільки порогів на Дніпрі, стільки має подолати і пережити Україна незгод, і випробовувань на своєму шляху. Припадуть вони на час її дорослого життя і триватимуть десяту частину життєвого шляху, як і відстань від першого до останнього порога. Почнуться вони із втрати зв'язку з батьком Свароком і зміною богів-покровителів України на чужинських. І це буде першим і дуже важким випробовуванням. Потім почнеться розбрат з наступним знищенням пам'яті роду, його самоусвідомлення і світогляду шляхом спалювання старих рукописів і нищення епічних переказів, їх носіїв зі зміною абетки і підключенням через неї до греко-європейських облудних джерел. Та це буде лише початком, бо на черзі очікуватиме загарбання і спустошення животворної території з тим, щоб перекрити навіть дихання етносу. І якщо перші два удари були з півдня, то третій буде зі сходу. Хоч і з великими втратами та подолає Україна ці перепони, але тільки-но почне одужувати етнос, як за своє візьметься Марс. Майже століття намагатимуться поділити і привласнити наш край сусіди з заходу, півдня і півночі вистоїть духом Україна, а от тіло її буде покраяне, пошматоване і облишене кровообігу, що призведе до нової кризи імунної, коли ворогів почнуть називати братами, а друзів і братів ворогами. Стрижнем імунної системи самозахисту народу є епос і мова як його носій. Сотні років буде робитись усе можливе, щоб зруйнувати і знищити мову народу. Та коли і це не допоможе, то тоді удар припаде в саме сонячне сплетіння. На 300 років порине Україна в пітьму ненаситної жорстокості і ненависті поневолювачів. Втратить не лише самостійність територіальну, а й волю, самосвідомість аж до втрати самоідентифікації. Та так само, як не може зупинити течею Дніпра жоден поріг, так подолає Україна і це випробовування. І тоді за справу візьметься наступний. Ріка Буття України зробить крутий поворот із східного напрямку на західний, що призведе до тотального перетравлення всього українського в стан, придатний для споживання іншим родом, етносом, який нагадує величезного павука що обплітає не лише Україну, а й багато інших народів, який п'є з них кров. Все ж вирветься на волю Дніпро, повернеться в своє русло, та за порогами висохнуть джерела і ріки, що його живлять, не будуть народжуватися діти, важко хворітиме і висохне, і постаріє етнос. А тут ще й нове випробовування очікує наш край. Зі спустошеними думками отрують люди ріки й озера, перетворять більшість землі в шкіру, вражену проказою, а повітря в газову суміш, непридатну для дихання. І як наслідок багато, ой як багато зневірених, понівечених, вражених невиліковними хворобами душ роду нашого, українського, забере навіки безповоротно останній поріг. Але й цей останній поріг і останні випробовування подолає Україна. І як Дніпро несе свої могутні води за порогами до самого синього моря, так і доля України, її шлях, проляже через вільні простори до повноводного спільного добробуту людства. Тисячі років тому почалися випробовування України. Згадаємо її історію і порівняємо її зі словами провидиці. Поневолення духовне, християнсько-іудейське, причина наступних випробувань. Розбрат на Русі, запалення свідомості і душі русів. Ординське захоплення території і дихання етносу. Інфаркт серця, тіло України пошматоване і привласнене сусідами. Козацька руїна, втрата зв'язків і етнічного імунітету українцями. 300 років ординського. Татаро російського молоха, радянський холокост, геноцид українського люду, перетравлення в народ радянський, етнічна криза тяжка родова хвороба, вимирання людності, екологічна криза руйнація життєдайного простору від фізичного до духовного, зачистка душі народу, відхід у небуття змертвілого, понівеченого і відродження етносу. Як бачимо, нині етнічна течія знаходиться в межах восьмого і дев'ятого випробовувань, а попереду ще й зачистка. І все ж, незважаючи ні на що, вже зовсім поруч той час, коли, пройшовши всі випробовування, український етнос позбудеться всіх хвороб і понесе, як несе Дніпро, свої могутні води в зоряне майбутнє людства. Що ж стосується Рукотворних боліт по всій його течії, то знесе Дніпро і люд український їх у небуття. І знову заговорять, загомонять пороги, і їх відлуння торкнеться кожного серця. Бо лише на вільних порогах може жити і творити вільний люд. ТРОЯ Орію. Існує думка, що троя, залишки якої розкопав Г. Шліман у 1870 році на північно-західному узбережжі Туреччини, не була першою, що перша троя знаходилася на місці сучасного Києва. Чи це так? У деякій мірі і так, і не так. Дійсно, поселення, що виникло на березі Дніпра після Великого або Атлантичного потопу, в IX тисячолітті до нашої ери мало дві співзвучні назви – Рій і Рай. Знаходилось те місто на відстані десятигодинного кінного переходу від Києва вниз по Дніпру і мешкало в ньому іноді за три тисячі чоловік. Звичайно, це поселення не було містом у сучасному розумінні, але для навколишніх поселень, сіл і хуторів воно здавалось дуже великим. І людей у ньому було, як бджіл у рою, як води у річці, як мурашок у мурашнику. Тож одна назва була рій, іноді торій, а друга рай, бо люди, які мешкали там, часто в двоповерхових будинках жили набагато краще. Вони займалися ремеслами, а тому в усьому в них був достаток, як в раю. Періодично внаслідок накопичення сміття і хвороб та вичерпання ресурсів місто змінювало своє розташування але назва залишалась аж до довколіонового потопу в п'ятому тисячолітті до нашої ери це сталося близько 5500 року до нашої ери і тоді ж великий пророк сонячного бога Ра, Рама повів багатьох наших родичів по Дніпру до спільного гирла Інду – рукава Дніпра, що протікав на той час по річищу річки Молочної, Дону і Кубані. Частина тих, хто пішов, залишилася в тих благодатних краях, а частина пішла ще далі – в Середню Азію аж до Індостану. В трикутнику земель між Індом, Дніпром і Руським озером, Чорним морем, виникла потужна, Землеробна цивілізація Аратта називалася ця територія Гера ге. Великий, могутній, відважний сильний ра Сонце, Земля великого могутнього Сонця. Тоді ж, хто народився і жив на цій землі, мали в своєму імені префікс ге, герой від гера, геракл, геродот, а міста що зростали в Араті, називалися Гери, Гелон тощо. Тоді ж на південний схід від Мелітополя, там, де зливався Інд з Доном, майже по центру нинішнього Азовського моря, виникли два міста, що мали назву Троя і Агарта. Ці міста були досить багатолюдні, в них було близько 20 тисяч чоловік. Держав у сучасному розумінні тоді не було були міста царства, що досить жваво співпрацювали між собою. Їх жителі володіли не лише протошумерським клинописом, але й мали досить розвинені знання з математики, астрономії і медицини, започаткували школи і лікарні. Між Троєю і Агартою існував підземний перехід – тунель, по якому могли пересуватися не лише люди, а навіть вози на випадок взаємодопомоги при навалі ворожих племен. Окрім того, під обома містами на глибині близько 30 метрів знаходилися культові підземні храми, з'єднані галереями, в яких зберігалися не лише найцінніші речі, але й сховище бібліотеки перевісних глиняних книг-табличок. Все йшло добре, аж поки всередині третього тисячоліття Агарту не спіткало велике лихо. Азовський Дардановий потоп, який у Шумерії отримав назву Ноєвого, приблизно 2800 рік до нашої ери. В результаті великого тектонічного катаклізму земля в районі Азова опустилась на 50-100 метрів, що призвело до утворення моря на місці Міотійських боліт, тогочасних Дельт-Інду, Дону і Кубані. Саме тоді Агарта зазнала непоправних втрат, і не лише цивілізаційних, а й природних. Змінився клімат, зник Інд. Благодатні землі пішли під воду. Ті ж, хто врятувався, відійшли хто на північ, хто до Кавказьких гір, а частина вправних мореплавців попливла аж за море, де й заснувала наступну трою, про яку розповів нащадкам Гомер син великого слов'янського родоводу, написавши Іліаду та Одіссею. «Го-мер» у перекладі з санскриту значить «го» – високий, вищий, голосний, «меру» – гора богів і душ людських по світі – вирію. А разом це голос зверху, згори «меру» або «божий голос». Третя троя – Загинула від рук дорійців, орійців, що заснували Афіни, але які потрапили під вплив єгипетського духовного центру. Та недалеко той час, коли в Україні постане Нова Троя, як символ епохи планетарних змін, епохи вогню і гарту, арти, агарти. Рід – сходження роду. 2004 рік. Листопад перед зимом. У серці України в Києві відбувається щось незвичайне. На вулицях більше мільйона люду. І не лише кияни. З усіх куточків рідної країни всупереч усім перепонам і заборонам, долаючи все, зібрались ті, в кого не згасла іскра надії, віра в майбутнє батьківщини. Промерзло все. Навколо сніг зима, Навколо ніч холодна крижана, Та вже звучить мелодія нова, Встають майбутнім нові імена. Скресають ріки греблі рве вода, Старе змива зміта безвороття, То рід наш Бог зійшов до нас з небес, І мій народ прокинувся воскрес. Народ новий піднявся і постав у світлі тім, якого ще не знав. Бо над Майданом сяє неземне, в очах, в словах, щось дивне і святе. Завмер Майдан, гуде, не спить земля. Чекає люд, як факели серця. А ти летиш. Летить твоя душа. І поряд всі, і Україна вся. Життя одне. В житті єдиний шанс. Таке в житті буває лише раз. Щасливий той, хто на Майдані був, хто подих Бога на собі відчув. Сходження роду – це не просто небувале дійство. Це освячення і благословення на шляху даному. Це дороговказ у майбутнє – це самоусвідомлення кожного українця себе часткою, клітинкою етносу, дерева роду і водночас усвідомлення того, хто ти є і навіщо ти прийшов на цю землю. Щоб глибше відчути і зрозуміти те, що відбувалося тоді на Майдані, і що відбувається нині, повернемося до порівняння роду з деревом. Всі бачили і знають, як зростає, як розвивається дерево. Спочатку це один пагін, потім з'являються бокові гілочки, що в майбутньому стають могутніми скелетними гілками. Та головною точкою напрямком росту в дерева залишається центральний пагін. Доки він росте, росте й дерево. Починає хворіти та засихати, засихає і вмирає дерево. Колись, давним-давно, десятки тисяч років тому, зійшло на світ Божий дерево білої раси. За історичними пам'ятками і різного роду свідченнями, відбулася ця подія на території Причорномор'я. В басейнах рік, що впадають у Чорне море. Дунаю, Дністра, Бугу, Дніпра, Дону і Кубані. Називаємо ту прадавню цивілізацію Трипільською. Розросталась Трипільська цивілізація в усі боки, утворюючи великі скалетні гілки, а саме Романо-Германську на захід, Угрофінську на північ, Тюркську на схід і Ірансько-Кавказьку на південь. Центральною ж гілкою, точкою росту, залишалась і залишається Слов'янська але як і в дерева, у кожної скелетної гілки є свої могутні пагони, свої точки росту, що визначають подальшу форму і будову дерева, шляхи його зростання. Такою скелетною тепер уже гілкою пагоном в романогерманській людності є німеччина, а боковим італія і англія. В угорофінському відгалудженні понівечена історією пригнічена з майже втраченою Життєздатністю є Карелія в Росії, а боковими – Фінляндія, Мордовія і Естонія. Тюркська гілка також втратила центральну точку росту, в деякій мірі пов'язану з Туркменистаном. Натомість пішли досить могутні бокові гілки – татари в Росії, що називають себе росіянами, за генетичними ознаками крові більше населення Росії є тюрками, Туреччина і Узбекистан. Ірано-Кавказька гілка має досить потужну центральну точку в Ірані, Аріані, і бокові в Афганістані та Кавказі, Грузія, на чолі ж Слов'янської була і залишається Україна, з боковими напрямками росту, що пов'язані з Хорватією, Польщею і Словаччиною, точніше, з Чехословаччиною, з гілкою подвійного пагона. Що ж такого особливого є в трипільсько-українській гілці, що визначає її роль у розростанні всього дерева білої людності? У всього, що існує в цьому світі, в тому числі і в кожного роду, є своє призначення і свій шлях даний у розвитку планетарного людства. Визначити і усвідомити своє призначення можна за особливими характерними рисами, що вирізняють раси, етноси і роди. Між собою. До особливої риси українства належить першопрохідництво. Не загарбання, а пошук нових територій життєздатності і життєдіяльності. Українці завжди були першопрохідниками не лише в пошуку і заселенні чорноземів на всіх континентах Землі, а й в інтелектуальній і духовній сферах буття, в суспільних відносинах і в космосі. Саме першопрохідництво, проростання в невідомі, Неосвоєні людством території і вершини буття вимагає універсальності, винахідництва, творчості, уміння пристосовуватися до будь-яких зовнішніх умов. Усе це накладає свій відбиток на тип і характер мислення, і, відповідно, на мову спілкування, бо якою мовою користуємося, такою і мислимо, такі й результати мислення та творчої думки. Тому маємо одну з найгармонійніших мов у світі при її спрямуванні на пошуки і першопрохідництво. І все це при тому, що винайдене на новому місці має бути передане в спадок дітям шляхом застосування довершених технологій вчительства. Як бачимо, все перелічене є доказом того, що саме українському роду призначена роль першопрохідництва і пошуковості у визначенні подальшого напряму зростання і руху білих народів. Особливо яскраво цю роль можна було бачити під час сходження роду, коли вся Європа буквально прикипіла до екранів телевізорів, відчуваючи внутрішнім зором і слухом, що саме там, на Майдані, відбувається дійство, яке визначатиме на десятки і сотні років долю не лише України, а й білої людяності взагалі. Що ж такого сталося тут, у центрі Енеї Європи? Чому погляди всіх мешканців Європи були прикуті до подій в Україні? А тому що саме тоді і саме там, на Майдані Незалежності, можна було спостерігати і відчути надзвичайне явище дійство сходження роду до своїх дітей, до свого народу, торжество і єднання соборної душі і духу Майдану, духу України, що народився і засяяв, запалюючи серця мільйонів і вселяючи в душі людей надію і сподівання на космічне майбутнє України. Душа і дух народу. У кожного народу багато об'єднуючих рис, що перетворюють його в єдине ціле. Якщо всі люди того чи іншого народу мають спільне родове походження, то цей народ можна порівняти з деревом, а якщо різного походження, то з невеликим лісом, в якому одне-два дерева великі і могутні, а всі інші нагадують або підлісок, або кущі. В такому лісі рослини можуть жити спільним життям, доповнюючи одне одного в збереженні життєздатності, а можуть бути конкурентами і навіть ворогами якщо на всіх не вистачатиме землі, води і сонця. Звичайно, народи не існують самі по собі, а тому людство нагадує величезний ліс, в якому вирізняються діброви, гаї, байраки і вільшани з різними умовами і різною рослинністю. Хоча у цьому лісі є й свої рослини-патріархи і рослини-паразити на зразок омели, що висмоктують соки то з одного дерева, то коли воно гине з іншого. Кожне дерево в планетарному людстві називається родом, в якого, як і в людини, є тіло, душа і дух-енергія. Тіло – це всі люди роду, душа – так зване спільне, свідоме і підсвідоме. А дух-енергія – це те, що проявляє себе в цілеспрямованості, волі, силі прагнення до пошуку і змін. У деякому сенсі можна сказати, що душа є жіночим початком роду, а дух – його чоловічим. І так само, як і для зростання людини важливі мама і тато, так і для народу необхідно мати велику душу і велич духу. Говорячи про душу і дух, необхідно звернути увагу на те, що у кожного народу, до складу якого входить багато родів, є свої, об'єднуючи їх складові, які називаються «соборна душа» і «соборний дух», «водій народу». Подібні утворення є не лише в окремих етносів, а й в кожної зраз. Так, місце народження жовтої раси знаходилось на затонулому континенті в Тихому океані, там, де нині бачимо його залишки у вигляді островів Туамоту. Місцем народження чорної раси була та частина Південної Африки, яка нині під водами Атлантичного океану, а білої раси – Азовський район Причорномор'я. На відміну від місця народження у кожної раси є своє місце прив'язки. Місце розташування її духовного центру, свого роду соборної душі раси. Так, духовний центр жовтої раси нині знаходиться на межі Індії, Китаю та Непалу і має назву Шамбала – шаман-чоловік, балу-могутній ведмідь. Духовний центр білої раси Агарта – вогонь Арти – знаходиться в районі Азовського моря та наближених до нього територій. Що стосується духовного центру чорної раси, то він розчинився на місці народження, виник у районі Єгипту, але не до кінця сформований, бо був зруйнований гіксами і відійшов у дуже модифікованому вигляді до Вавилона Єрусалимського іудейського Егрегора, що нині переміщується до Американського континенту. соборна душа і дух народу України. Та повернемося до найважливішого для нас дерева українського роду, до його соборно-етнічної душі і духу. Деміурга водія народу. Усім, хто цікавиться історією свого народу, відомий феномен України, який полягає в наступному. Згадаємо, скільки разів у минулому накочувались на нашу батьківщину орди завойовників. Скільки разів ми втрачали свою незалежність, та незважаючи ні на що, етнос зберігав мову, свою ментальність, культуру, свою душу. Майже всі народи, що на тривалий час підпадали під вплив завойовників, втрачали свою мову, самобутність, культуру. Згадаємо хоча б Візантію, в якій 15 мільйонів греків Завойованих тридцятьма тисячами турків сульджуків, перейняли їх мову і релігію, стали турками поряд з нами Росія Тартарія, в якій сотні народів забули свої пісні, казки, традиції і мову, ставши росіянами, що спілкуються староболгарським церковним есперанто, яке називають руським язиком, а ще поглянувши в історію багатьох інших етносів і порівнюючи її з історією України, можемо дійсно говорити про феноменальну українську душу, на відміну від іншого феномену, який стосується чоловічої сторони українського роду, його водія, його духу. Раз за разом, циклічно, з одним і тим же періодом у часі, чи то з чиєїсь злої волі, чи то яка кара і карма, він народжується міцні, але, не досягнувши зрілості, гине і знову відроджується. Погляньмо на дуже цікаву таблицю 360-річних циклів в історії України нижче представлена таблиця з зазначеними періодами 180-ті роки до нашої ери. Друге перше століття до нашої ери. Занепад скіфів, розквіт сарматів і амазонок. Інди, вінди, венеди. Нульовий рік, початок нової ери. 0 33 рік. Духовний злет Ісуса Христа. Початок нової ери в історії білої раси і в історії людства. 180 роки нашої ери друге століття нашої ери. Готи, етнічні протистояння. 360-ті роки нашої ери. 367 рік. Анти. Діяльність Буса Божа Білояра і його розп'яття з десятками вождів антів. Прихід гунів. 540-ві роки нашої ери. 453-567. Анцька країна. Залежність від Хазар. 720 роки нашої ери. Перекази Велесової книги. Пісні Бояна і птиці Гамаюн. 900 роки нашої ери. 882 988 Вбивство князя Аскольда князем Олегом. Варяги на Русі. Хрещення Русі. 1080 роки нашої ери. 1113-1125. Князювання Володимира Мономаха і його повчання синам. 1260 роки нашої ери. 1242-1290, 1335. Навала татаро монголів і становлення руського литовського князівства. 1440 роки нашої ери. 1435-1505. Запровадження кріпацтва в Україні. Народження духу козацтва. 1620-ті роки нашої ери. 1572-1654. Вільне і реєстрове козацтво. Козацькі війни. Поразка під Берестечком. Переяславська угода. 360-річчя панування Орди Росії в Україні. 1800 роки нашої ери. 1770-й, 1814-й, 1861-й. спалах розуму і духу, Сковорода і Шевченко, формування вищого аспекту духовності і самоусвідомлення українського етносу. 1980 роки нашої ери. 1917-й, 1991-й, 2014-й. Боротьба за незалежність і відновлення державності України. Народження духу Майдану. 2160 роки нашої ери. Зміна духовної парадигми етносу і людства. Прихід аватора. З наведеної таблиці бачимо, як народжується і гине дух України, починаючи з народження Ісуса Христа, ініційованого вогнем арти, і його передчасного розп'яття. Минає близько 360 років, і в 380 році готи розпинають нашого пророка, вісника Буса Білояра, із ним майже всіх вождів руських племен. Починається чорна кривава смуга в історії батьківщини. Готів змінюють гуни, за ними обри, авари, і тільки-но почав міцніти наш рід, як уже хазари через приблизно ті самі 360 років, у середині VII століття завойовують Антію. Минає ще близько половини циклу, близько 180 років, як Русь, що починає відроджуватись, завоювали варяги. Одних завойовників змінюють інші. Народження нової епохи починається вбивством неруського князя-намісника Аскольда в 882 році і закінчується примусовим хрещенням Русі в 988 році. Уже в новому образі народжується новий дух Русі, досягаючи своєї вершини повчанні синам Володимира Мономаха, кінець третього 360-річного циклу від Ісуса Христа. Та знову на горизонті закінчується 360-річний цикл, ознаменованого навалою татаро-монгольської орди в 1242 році. Невідомо, як би склалася подальша доля нашого роду, якби не литовці, які, починаючи з кінця 13 століття, за кілька десятиліть звільнили Україну від орди. Саме в час перебування в складі русько-литовського князівства народився новий, могутній і незламний дух козацтва. На небосхилі України запалали, засяяли зірки байди Вишневецького і Сагайдачного, зазвучала сучасна пісня Марусі Чурай. Боронив юний дух неньку України від татар, турків, ляхів і москалів, та й поліг у нерівному бою під Берестечком у 1654 році через зраду татар у боротьбі з ляхами. Спроба обіпертись на Московську Православну Церкву закінчилася примусовим вінчанням соборної душі України з демоном Московської Орди. На наступні 360 років розтоптана понівечена душа України не здавалась, намагаючись зберегти свою ідентичність і непересічність. Через 180 років над Україною зійшла яскрава зоря духовного батька України Тараса Шевченка. Словом якого сам Всевишній торкнувся душі кожного українця, відродження України, незважаючи на титанічні зусилля Росії та татарії, пішло космічними кроками. Сучасна українська мова котляревського, музика Чайковського, філософія сковороди, неоціненний внесок багатьох багатьох інших творців носіїв духу і розуму, в скарбницю і велич роду, припадають на середину цього 300 60-річного періоду. Та знову кінець циклу розстріл духу України під Крутами і підступне знищення армії Нестора Махна в водах Перекопу німецька і більшовицька окупації. Зоря нової епохи Здавалось би все, Кінець останнього циклу ознаменувався нечуваними злодіяннями, знищенням всього українського, знищувалася не лише мова і культура, масово знищувались самі українці. Із 82 мільйонів українців у 1929 році на 1959 рік залишилася половина 39 мільйонів, та вижила душа. Заспівала, заговорила. Спочатку в музиці і пісні, а слідом в рухові шістдесятників з'являються перші нотки протесту проти ординського Молоха. Наймогутнішим акордом провісником нового циклу став Запорізький марш. Є Адамцевича. Кобзаря із Ромен на Слобожанщині. З козацького краю, де народилися знамениті вчені Тимошенко і Потебня, а також зірець незламності козацького духу Гетьман Калнишевський. Після оголошення незалежності в 1991 році, в 2004 році, через 360 років після Берестечка, на Майдані Незалежності не лише українці весь світ відчув і побачив народження нового, космічного духу України, другого крила і другого початку роду. В ту холодну, крижану осінню пору Мільйони людей спостерігали незвичайне, небувале сяйво, торжество сходу роду в своїх дітей, в свій народ. Розглянутий двохтисячний період від народження Ісуса Христа був часом володарювання Сатурна в рибах. Та починаючи з 21-го на чільне місце небесної ієрархії виходить господар дому Водолія Уран. Покровитель України. Починається новий, 360-річний цикл в історії України. Перший цикл після тисячолітніх поневірянь, в якому рід України зміцнився і, розправивши свої дружні крила соборної душі і деміурга духу, духу народоводія, сягне небувалих вершин на шляху до горнього, до вишнього. А ще наостанок хочеться звернути увагу до питливої думки на те, що 360 років, помножених на 6, дають час перебування земної осі в одному із зодіакальних сузір'їв – 2160 років. А також на те, що в році Сварока час прецесії земної осі по колу зодіака дорівнює 2160 чи 12, приблизно 26 тисяч років. В якості основи циклічності знаходиться або 60, або 180, або 360 років, та із перелічених великих і малих циклів виділяється саме 2160-річний цикл. У шостому-п'ятому тисячоліттях до нового літосчислення зросла і зміцнилася трипільська людність наших прабатьків. У 4, 3 тисячоліттях почався відхід на південь, схід і захід, розсіювання родичів і білої раси. В другому-першому тисячолітті до нашої ери знову збір, заселення і зростання. З початку нової ери нові негаразди, несприятливі шляхи долі, розбрати і розсіювання. Але починається новий, 2160-річний цикл, цикл надії і сподівань, цикл великого майбутнього, великого українського Роду.